هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا رسول هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى نزل ورسول الله يعلمنا رسول الله يعلمنا فهذا القران هو الهادي لاوائلنا واواخرنا ادعوا للعلم وللعمل لا سواه هو هذا القران هو والذي لاوائلنا ولا اخرنا كتروا للقلب وللعمل لشيء سوى هو لا شيء سواه يهنبنا كتاب الله شيئا سواه يهنبنا كتاب الله يهذبنا dživuna Allahu والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ovo je drugi čas pračo i tematika je kako smo dostavili jeste šije i Sufija, odnosno razilaženje koje je poznato u umetu, a tiče se znači sada Šija i Sufija. Prije nego što se upustimo u direktan govor, neophodno je da navedemo nekoliko ajeta koji će nam biti temelj u sljedeća dva drze, odnosno u govoru o određenim skupinama i s pomoću koji ćete prepoznati njihove zavlode i preko koji će morat, moći bazirati sebi čvrste, jake temelje. Prvo, jeste subhanahu wa ta'ala da je zabranio razilaženja. A prije same zabrani razilaženja je naredio nešto drugo. I gde kaže وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Wa na teferragu. Čvrsto se držite bi الله Allahi, Allahovog užeta. I nije ovo samo naređeno kome, kome kode studirat vani ili postane učani Ne. Čemija. Svi. Bez ikakvog izuzetka. I zatim, wa na Da je samo spomenuo vela te farraku, a da ni nije spomenuto prvo, bilo bi krnjavo. Da je spomenuto prvo, a nije drugo, bilo bi opet krnjavo. Prvo ti je ponudio lijek za svaku bolest po pitanju razilaženja. Lijek za svaku bolest po pitanju razilaženja jeste gdje? U za Kur'an. I zatim zabrana Ako se ne brdoviš predržavao Kur'ana jeste da se ne smije šta radit će. Dobro, sad će neko reći. U Kur'anu postoji nejasni hajaj tamu, tašabi. Slažim se, postoji ono što je dokinuto, slažim se. Šta pojašnjava Kur'an, to sam spaljio u prošlome dersu. Šta ga pojašnjava? Sunnjata Laha posljednika sallallahu alaihi vselemu. Zato kad se kaže, A tesu bi habli laha i džemi'an, kaže među ostalog, držite se za Allahovu knjigu. I sunnjata Laha posljednika sallall Izati wala tafarqu se razilaziti azitini pa koju cijenu. Naravno sad će neko reći pa mi razumijemo Kur'an ovako, pa imaju mi svoj medhe, pa mi smo akide ovako. Malo ćemo to ostaviti kasnije. Drugi ajet kaže subhanahu wa ta'ala. Wala tanaz'u fatafshalu. Nemojte slučajno da vi raspravljate među sobom. Šta donosi raspravat. Fešel. Šta je fešel? Znali ko šta je fešel? Klonost. klonost. Nije samo klonost. Potpuna paraliza. Bak uopće mi reći. Medicinski izraz. Šta je paraliza? A? Oduzetost. Jel može šta sve pomoći sad? Može se paralizirati ruka, može jedna noga, može jedna strana. Shodno onome na čemu ste se razišli. O se radi, braćo? Ovi, ajte, govori o borbi. O ratu. Kad se dođe, znači šta, muslimanska vojska na jednoj strani, na jedinička na drugoj strani, sad imaš tri stotina vojnika, vamo dva vođe. I počnu se sad dva vođe ispred vojske, treba da bude rat, borba, da raspravljaju se, jedan drugo optoživati, pa čak uvrijediti, psovati, šta se događa? Onda ovaj kaže, vojsko moja za mnom. Okrećemo ok, se na ljevo krug, nećemo iću borbu 8, 150. Od 150 koji su ostali sa svojim kaže, pa gdje ti šta nam radi čovjek, otjena na vojsku. 20, 30 će se koji su ostali, bit šta? Treparljiva srca. Fešja. Jer svaka rasprava dovodi do čega? Do neuspjeha. Evo ovdje to znači to. A ako budete se raspravljali, prepirali, šta će se dogoditi? Neuspje. A ako bude umet raspravljivome selama, šta će se dogoditi? razila Razilaženje ne neuspjeha. Zato ima Mahmed u svome dijelu u Sulu Sunne, kada govori tamo i ovo je stav svih islamskih ženjaka prve generacije. Govorili su šta? Rasprava o vjeri je šta? Dozvona je zabranjena. Zabranjena. Zbog čega zabranjena? Zbog ovoga. I zbog toga ti kad se budeš raspravljao sa nekijem, ljudi će čut vašu raspravu. Jedni će se povesti za onim govorom, A drugi će se povesti za mojim govorom. I napravili smo od ume koliko skupina, sada najmanje koliko Dvije. Dakle, ga zabranim, zabranim. Kaže subhanahu wa ta'ala u ajeti: "Zlatom, kad bi se plaćalo, bilo bi malo." Svako slovo, svaka tačka izdan njega ili harika koji dolazi. Wa ma'a ta'kum rasulun fakhuzuhu. Wa ma'na hakum Nalkova je ajet. Wa ma ataakum rasul Ono što vam Poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredi, zabrani, ostavi od svog sunneta šta? Fahudhuhu, zgabi ga. Wa ma nahakum anhu fantehu. Ono što mi je zabranio, fantehu, šta? Odma to ostavljaš. Nemaš pravo da razmišljaš. Nemaš pravo da razmišljaš hoću neču. moraš šta, moraš odma da ostaviš. A ono što ti je naredio, nemaš prava da razmišljaš hoću li ili neću to da izvršim. Jer mi smo rekli, braćo moja draga, i to je akidah ili sunetov al da pokornost Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, jeste kao pokornost Allahom, i to smo navoli prošle medresne sajeta. Omeji o taj rasul, tako kada? Ta pa Allah, ko se pokori poslaniku, pokorava sallallahu. Ko slijedi poslanika, slijedi Allaha. Ko slijedi njegove narade, prihvata i prihvata narada Allah, prih Ovo je jasno kod bijeli dan kod ehli sunetva i Treba da bude jasno, ali nije. Kada budemo sada se upustili govore ko šta je to ko šija, šta ko sufija, sve ćete ovo da vidite. Subhano, poslanik nije na redosti ovo ako radi. Poslanik kako ni radio, što da mi rad Znači sve odmah bacaš. Odmah se baca. Međutim, belaje braće, nestaje kada. Jednom sam sa jednim prije srednikom džematskog odbora dole kod nas, jedan. Fin insan, malo ima sufijski krugova oko njega i tako priješli smo jedan puta razgovarali kako, kudam i onda između ostaloga primijesti, on ima tamo štampa na, na bosanskom termiziji na zbirka haditha. Kaže, on, e, imam ja kad je to djelo, kaže, nekad uzmijeni i u skapu to kad čitam ja, ja kažem njemu, čitaš u skapu? U skapu. Čitaš haditha, la opostanika sa osam u skapu. Hadise la bosnikas čitavaju se i šta se radi sa ne primjenjuju. Ti da čitaš kako treba, ne bi bio na čemu se nalaziš. Jer hadite la bosnika mijenja insan što Kur'an mijenja isto takođe. Ne mogu se braćo da kod islamskih učitelja koji su pozivali na u knjigu tefsir. Allahu ajeta poznavali su te la bosnika u komentarima, hadise da su ostane promijenjeni. Johalk wallahi. <hkuh> insan se mjenja zato ka bi čitali Kur'an i prevod Kur'ana i tefsir koji imate na bosanskom i ka bi čitali hadise koliko imate oštampani. Nikog ne je pitaš ništa. U tvome životu bi se desile katastrofalne oh. pojave. I postao bi čudan za u kome se ti nalaziš. Hrib! Ne bih te začudilo ako bi iza tebe godas i vahabio. Iako nimaš možda bradim. Iz do toga se došlo neću. Mogu i vako da budem. Primjer radim. Uvijem na takvu mu rasulštama. Malo ovo postani se ovdje naredi. Uradio, dostavio. Fahodlo. Pripati. Fahodlo. Pripati. Skčapi od nas obrbi ruk. Ne pušta. Kako se so odnosimo prema sunnetu Allaha poslanika sallallahu alajhi Kako braća? Ko je od vas kanjo sut jutro salat jamaat? Aj malko. I Marko, di ne ru kako ima. I Marko da kanjo. Allahu poslanicu sallallahu alajhi wasallam braća, slijepca mu Davud bilang je hadis kada došao je slijepca do najme u mektomu i kaže Allah poslanice Ja, kaže, nema vodiča da me dovedem do džamije. Slijepim sam, nemam vodiča. A kaže, puno dvijelje zvijeri bojim se, kaže, pa ima li za opravdanja da ne izostanem iz džemata? Allaho posljedniku ime rad kaže, ima. Pa stani, kaže, da li čuješ onoga koji poziva, kaže, naam, čujem. Nema za tebe opravdanja. I hoće razvrnjet, i zatim se pitamo zašto razilaženja, Račio, draga, ko ne bude se državalo ove knjige, i su neta, posljednika, so ima da luta. Ne kao što onaj koji nema vida i gore od toga. Onaj koji nema vida ima sluh i gore od toga. Zato se dogodilo da su za lutare skupine, koristili s nama zbog čega? Zbog ovoga. Zbog ovoga. Zatim kaže, fentehu. I ono što zabrani posali kaže, fentehu nije ti dao izbor, hoćeš, nećeš. Sad pitaću ja imama, imam ja i mama koji je mesurom, imam koji je bezgriješan, koji je sve zna, ko mi Allah dao znanje, ime ne treba da uči, ne treba. njega ću pitat, pa šta mi je on rekao, jok, poslanik je rekao zabranj gotovo zabranj. draga, između ostalog ima višebe je na slovo jedno pogled, u svom namu sannefu. Posebno poglavlje, kaže hadithi sa kojim je došao Allah, poslanik sa Osreme, i gdje je nekog dučenjaka rekao suprotno tome, da ga ne spomnje po imenu. Hadis nam ede, a za ti neko učenja kako suprotno. Hadis dođe on kako 125 hadita. Allahu poslanik rekao ovako doći do učenja kako edukacije. Šta ćeš prihvatit? Govora Allah poslanika ili govori mama? Govora Allah poslanika sasen so tačno tamam da je imam jedan od najučeniih imam. Mora pogriješiti? Mora pogriješiti. Nije nego dobro ulaziti odjedbe nervesnik, nego izabro baš koga Muhameda sallallahu alayhi wasallam. Taj izmejo staloga mm. mm kaže Allah azza bjallam falyahzir alladina yukhalifuna amrihi an tusibahum neka se kaže dobro pribojani i pričuvaj oni koji se kaže suprotno ili koji suprotno postupljaju od onoga što je poslanik naredio hazard ne daš da doga se boju, stičete nešto. Šta će me stić, kaže Allah želešanu? Fitnetun, da ih neće pogoditi, zbog toga što su se razišli sa naredom poslanika, ali je srato fitne, šta je fitne, kaže ištenjaci, među ostaloga, kufrun, širkun, dalale, bida, sve, osim uputi. Ako budeš suprotno postupao sa onim što je došao poslanik, sve će te snaći, i tebe, i tvoju ženu, i tvoju djecu, osim puta. sve uputa, a to ćete promašiti. Jer je nezamislivo da postupar suprotno onome kog je Allah izabrao, za koga kaže on ne govori po sumih ilu nahođenju. In huve ila vahjun joha. Nije to drugo ništa osim vahj ili objava koja dolazi od Allaha i koja mu se objavljuje. Da će da i da pogodi fitna smutnja i zabluda i širkevi i kufrovi, a? I li će ga azab, kada azab nakon smrti? Jehennem, i'adubillah. Sve ovo ćete naći u skupinama, sve Suprotnost čega? Prakse posanika sallallahu alaihi wa sallam. ne samo prakse posanika sallallahu alaihi wa da neko kaže, mislimo praksu posanika sallallahu alaihi wa sallam, ali se odbacile oshaabe. Koje odbacile oshaabe? Šija, rafidija, ono imaš mu Oni kažu, vjerujemo mi, da je Allah govorio, vjerujemo da ne ređuje, vjerujemo da je tamo neka knjiga, ali ona nije savršena kod njiha. Vjerujemo mi da je postani svojem postat jeste. I to, pa ste, kasnije ćete vidjeti, a naši mami su iznad vjerovjesnika, mališ? Kako da ti neodobila, kaže, naši mami opet imaju stanje bolje nego vjerovjesnika što imaju. Vidjet ćete kasnije. كيف يسمى الله عز وجل أن أستغلهم؟ وكيف يسمى الله عز وجل وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ أستغل الله عز <زيهندى> وجل رضي الله عنه, <ورضو> عنه وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِمٍ تَحْتِ الْنَهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا إِبَدًا كيف <كعز> يسمى الله عز وجل Oni koji su prethodni cibili avelun pretekli iman i tebe ko spominje imanom i prezimom ko muhajiri ansariya što znači ko? Ashabi iltabini Ashabi što znači moraš ih voljet moraš mora mih voljet Subhanallah šta dola kaže wal ladhine ttabuuhum bi ihsanin i oni koji tu generaciju koga od ashaba muhajiri ansariya Slijede u čemu dobro, U dobru samo, ne u loše. Nije Allah je rešan u svemu. Vi znate da je bila bitka između Alije i Moavije. Imeđu ostaloga, bio, zove se bitka koja, kako, znali, znali ko? A, Sufine. Yes. Koliko je pogled muslimana? Je kraj u čak 70.000. Najveć. 70.000 najbolje generacije muslimana. Od nešto asaba, ali tabeina ogromno. أضحى في ذا محددة وشناك فق chapter هل يتعلم يعلم الر kg Ang leaving التوحيد intelligence bestal لا يكون هناك مبلغ و النظار هن establishedهم بهم فكه يتعلم Auswina مقةد يبقى رجى اللهم عنده وِرتب عنه فكالحد صلى Instr정 دعافي ل تعالك ي Latinasi الله فكه��وا زدو HOم público بإيُح Je Jesi spominje ih imenom muhađiri. Zadvojen sa ensarima i nije. Jesi spominje ih imenom ensarije. Došne i kažu Allahovi neprijatelji i nevjernici. Ko? Muhađiri i ensarije. Možda neko ne od vas, ali sad to da dobro danimo. Nije samo Allah azabarđane stao da je zadvojen sa njima, da su oni zadnjeni sa Allaho azabarđane. Oga kaže šta? Nima pripadaju šta? Jenneti. Ko je čta ostadjeno holidin فيها, yo petni Allah stavao na koji zov je ko sta ti. Ebe da nikad iz njega neće. Kad kaže naš narod kaže, kaže mu ebbe, kad mi će mu ebbe fikse, ne bi odsto kanješ da mu ebbe. Tako kaže kod nas je dole. Nikad kaže njemu o mu mu ebbe znači kad zapetaćel nikad otišem neću. Odnosno ebe da znači nikad iz njega izaći neće. I da zamisliš ne mere. Ovako bi do do Brazil i izrazimena što ne znam što s da kažem sa. Kaže subhanahu wa ta'ala: "Al-yawma oh. akmaltu lakum dinakum wa atmannantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama deena." sama vašu vjeru završio. Al-yawm kaže: "Al-yawm al-la lati danat." Kad jesiš ove ajet islam bio završim, gotovo. Wa atmamtu alaykum i blagodati prema vama u potpunijo. Wa raditu lakum al-islam dinai izaduna sada se islam, da vam islam budesh ta bi Mene zanima sad ovaj prvi ajeta. Samo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dana sa ambashul jeru sabr ste no mucinio Allah i zapechatio je. I ovo je bilo koliko dana pri smrti poslanika sallallahu alejhi ve marka od mene. Osamdeset jedan dan prije smrti Allahov posljednika sallallahu ja svema ovo ajet je objavljen. I nakon njega nije nijedan ajet objavljen sa propisima. I ovo je bilo na dan oprosnog hađa. Zato su Židovi govorili Omeru, kaže, zna, kad imamo taj ajet, napravlj mi taj dan kad je objavljen, kad napravljeno da bude nama Eid, praznik, Bajran. Židovi govorili. Kaže Omer, ja znam kad je to bilo, Kad je to bilo na Arefatu, najbolje mjesto na Dunjaluku, što bi rekli mi gdje se dove primaju. Djebelu rahme na dan petka, najbolji dan u sedmici, na oprostome hadžu na svetome mjestu zemaljske kugle, izabro Allah azze veđele taj dan da objavu Kur'an, Islam u savrši. I sad dođu šijeli sufije i donosi nama novotani i bidate i kaže, ovako treba da se radi, kažemo šta? Vratimo tu na meneđa Allahu opasanika. I onda na koga? Na muhađira i Ako se oni radili i ostali. I mi radimo. Ovo u grupnome znači. Kad kažemo muhađira i u Sarije. Ovo ulazi u grupnome. Pojedinačnoj ok. Nego? Iđma. Jeste razumijeli sad ovaj uvodni dio braćao? I ovaj uvodni dio će nam koristiti kasnije i za ostalom odnosno drugom dijelu kada budemo kada budemo govorili. Nakon svega ovoga, nakon što je Kur'an savršen, nakon što je poslanica savršeno zapečatio svoju misiju i ostavio ashabe da praktikuju ono što su naučili ipak pak u ranim generacijama, ili ranim povojima islama se pojavila razilaženja u sanima srcima islamski gradova. Viste ste čuli za Kufu? Jeste čuli za Kufu? Ona se nalazi gdje? Yes. Basra je grad u Iraku. U Iraku. Svako zlo raspodjeli. Brat će došli iz Kufe. Zato se kaže za Kufu da je Merkez. Toka zvani centar razdora. Centarsko grupacija. Pojavile su u Kufu. Basra Kufa. Basra Kufa. Kufa. I između ostalnog kufi su se pojavile i ove grupacije, odnosno ponike su šije. I oni mati sada malo da koju kaže. Kažu šinski učenjaci. Šinski učenjaci kažu: "Razilaze se kada su šije nastale, kao šije." Jedni od njih kažu bili su oduvijek, još iz džahelije ta poznati su. Drugi kažu da su nastali u vremenu poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam i da je poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam njihar tako karakterico i izdvojio tu skupinu. I treći su nastavu od šinski učenjaka da su nastali nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam jer kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam umro odmah šta se je radila? Prvo razilaženje kod muslimana bilo šta ko će ga naslijediti? U čemu? U vlasti ili u mirazu? U vlasti. Jer se ne može dogoditi da prođe no a da muslimani budu bez vođe. A mi smo, braćo moja draga, evo sad će godina bez vođe. A? Sad će stotinu godinu. I više kad govorimo kada je pravog hilafeta nestalo. 1924. je definitivno zapečačeno. Jedna noć desmi da je prođe da se Poslanik sallallahu alejhi ve sellem umroo su, uz se gdje ko će ga naslijedit. Vi znate kada pogodi i porodici neku smrt u kući. Porodica se okupi oko koga braćo? Oko Meita, mrtvaca, je to tako. Jedni plaču, jedni žalo što je jedno otišlo i šta ja znam, dede ko će mu kafine, ko će dati da se gasulit, da se sve jednim drevima ko će mu klanjat. Međutim šta su radila sahabi? se radi sa da preuzme vodstvo. Zato kažu, šije nakon toga razijepilo, odnosno razišli se i kaže, pojavila se skupina ali ali njih pristalica i tada su nastali. Kaže, isti nas učinjaci ostali između toga, između ostalog, ima Haldun, kaže da su šije nastale u vremenu Osmanovog ubijstva. Osman, radi Allahu anhu, je ubijan, je Nakon njegovog ubistva kaže, i to je prva fitna u islamu, tako zvada. Prva fitna ili prva smutnja u islamu nastala čime? Ubijstvom Uthmana, radijallahu anhu. I kada je tada se nastala, znači, ta grupacija koja je dala potpunu belju ili prisegu kome samo Ali i njegove porodice. Kaže, imno Hazmelan da Lusi, kaže, nastala je fitna nakon ubijstva Ali, radijallahu anhu. Odnosno, ovako ćemo reći, ovako ćemo reći. Ibn Khaldun, kaže ovo, Ibn Hazman Andarusi kaže, nastale i kaže, nju je poveo ko? Abdullah ibn Sebe. Drugi islamski učenjaci kažu, nastale nakon smrti Aliya, radijallahu anu, i tako dalje, i četvrto ima mišaj koji nije ušteni ni vrijedno se spomeni. Ono što nas zanima jeste ovaj stav Ibn Hazman i ostali islamski učenjaka koji kažu da je nastalo vremenu Ubisa Uthmana radijallahu anhu i da je napravio i organizovao ovu instituciju šizma ko? Abdullah ibn sebe. Ko je ovaj čovjek? Lala, nije. Tako je. U svim biografijama njegovim kada se govori kada se da je bio židov iz Jemena. Pa je ciljeno primio islam da ga razruši iznutra. Dobro, ako bi sada mi govorili samo iz sunnitskih izvora, iz knjiga Ehli sunnjate veljemate, iz istorije, šijevi se ne bi samo složili, tako. I teško bi ja vas ubijedio da je to zaista tako, naravno. Međutim, šta, ako otvorimo knjige šijskih istorijata i uvidimo da je zaista tako bilo, to je, braća moja draga, Glogov konac susedce. Kome? Sunnjama i šijama. Šijama. Ovo djelo ovdje zove se lillahi thumeli tarikh. Kaže za Allaha, a zatim za istoriju. Koju je napisao Mir Musavi. Šija. Šija. I ostao šija, još uvijek je šija. Ali je u svojim knjigama, izučavanjima davao opaske na ono što je prisutno kod šija. Kao što bi ja braćao sada i svatio onaj koji Allah azava nečemu povdučio od jere. Nećemo se složiti sa zabljedom taman, nek ide glava. A ćete se vi složiti sa onim što se pripisuje sunnetu, da su recimo, anaje, sufije dio sunneta, da su haridvije, ono što je propisano od vjere, nećemo se složiti. I u mi se odričemo tamo. Ide glava, nek ide glava. Tako isto i ovaj radi. Napisao je djelo, ilaj ito menitareh. I dotakao se odba na početku tog djela čega ove osobe. Koji ja obdobljaju u sebi? Kaže, naši učenjaci šije. Su nas lagali. I govorili nam da je to kaže izmišljena ličnost koju kaže želi nama sunije da ubaci. Kukav će i jajko bilo. Jeste razumjeli? To je izmišljeno, mi smo kaj potomci kako treba je naše menet, kako treba, mi pomažemo ehlul bejt, volimo Allah, volimo poslanika, volimo ehlul bejt, misli kako treba. Kakak Kakav, Abdullah ibn Sebe, ili Židov, to je kaj kukavičke jaje koji nam poturaju, kaže, ehli su nije. I ja sam kaj tako i prihvatio. Dok izuča ovo, uči, uči, dok nije došlo vrijeme kad ilom počeo da istražuje. I naša u knjigama šija navodi odmah na početka, evo ga, pogledajte, kaže, Abdullah ibn Sebe, I našao šta? Da se unutra u knjigama najveći šijski učenjaka nalazi ova ličnost i da mu se pripisuje šta? Da je on onaj koji je osnovao izmeđostaloga šta? Ovaj metod. I nam odje događaje vezane koje je spominjeno narodni učenjaci ili sunnjata u svojim dijelima istorije da je Abdullah ibn sebe. uzeo stav ili smatrao da je Allahu poslanih, sallallahu alaihi sallam, ostavio vasijet. Vasijet? Šta je vasijet? Oporuka. Kakva oporuka? Ko će da ga naslijedi? Ali je to kaže Abu Bakr. Nego je to ko? Ali je njegova porodica. Zamislite. Muslimani se vamo, poslanih, sallallahu alaihi sallam, umru. Ko će ga naslijediti? Dolazi insan koji kaže šta? Na, slovo svijet je treba da to bude. A oni izabrali vama bubek. Braćo, dragovi, vi znate, da slučaje u porodicama umru otac. Volili ga svi. I svi dobri bili. Jel umro Šta se dogodilo? Raskol. Zbog čega? Zbog imetka. Ali tako? Još pogotovo ako otac ostavi neki tajni vas ijet unuk da neki nas ne jedi je li mi su li ne znam nije, svoje čere i svoje sinove. A neki unuk dobio tamo i kuću i traktor i auto. I sto duluma šume i pedeset duluma zemlje. Unuk, a mi? E ovako se isto dogodilo. Došao je sa ovakvom idejom, šta ostavio, postane i su vas ijet, kakav vas ijet. Daga nasljeđve Alija. Braćo moja draga, Alija bio prisut, bio prisutan. I konačno i postao halifa, ali nikad nije ovo spominjao. Je da li je postao halifa nakon? Jes postao halifa, pravedni, pravedni halifa. Nikad nije prigovarao, ja sam trebao da budem prvi. Ne isem. Abdullah ibn sebe znači. Između ostaloga bi do, dolazio kod Alije, i u hinafetu njegovog, bi govorio mi između ostalog, ente, ente, kaže šta je? Kaže ente ilahu, ne odabili lakaj ti si, kaže, božanstvo. Nije on govorio ono što je imao u srcu, braćom. Nego da bi onaj koji ga slušaju i koji se poveli za njim to prihvatili od njega. I zato je nastala jedna sekta koju čak i šiński učenjaci nazivaju kako? Sebe ije. je. Abdullah ibn Sebe. Sebe i je. Jeste mi razumijeli? I oni je priznaju da postoji kod njih takva sekta. Postoji kod njih takva sekta. I učenjaci su, elisuneta to govori. Sebe i je kada je Galija radi Allahom on uzeo htio da kazni da zapali vatru. Šta mi je rekao ovaj kaže sad tek vidim da si ti kaže lahom. Sad znam da si ti kaže pravi pravca tu moždanstvo na obrug. Zašto? Kaže jer nije dozirno kada znava ti kaže nikoga vatrom kaže osim kome. Allah vaze I tako ljubjen. I zatim je nastala ta povorka sebe i ja takozvani. Ono što je poznato jeste govor još jedan da je kaže e, šiji da su nastale znači nakon bitke na Sufijinu 37. godine pohiđe. Međutim, ovaj stav koji su mi navali je prihvatljiv kod islamskih učenjaka, kako kod Eri Suneta i nekolicine onih ko šija koju ovo skrivaju od očijeg javnosti. S da morate znati da učenjaci šija skrivaju podatke od očijeg javnosti ono što se nalazi u njihovim knjigama. Međutim, ne možeš sakriti. Došli su učenjaci ahli sunata veli džamata i napisali jedno jednom prekrasnom dijelu. Kod mene imate nekoliko desetina dijela u šijama. Nekoliko desetina i to debeli i tomova. Jedan dan debeli jeste kao maa šijatit naa šarije. Kad je sa šijama dvanesto imancima koji ima, Allah zna ne, gotovih ili stranica. I jedan od islamske učenjaka detaljno obradio njihove stanje u akidu, u tefsirima, u Kur'anu, u i u filhovu. Ovo dijelo su sastavili islamski učenjaci Ahl-i Sunneta, savremen. Pogledajte. Ali šta je glavna pojenta ovog dijela? Jezda je ono boj u papiru, vidite? Naveli bi dijelo, evo ga ovdje u čošku, naslov knjige, a zatim stranica, pogledajte, eroginalna stranica, Naslov, znači pa poglavlja i broj stranice i kako se zove sve. Odnosno nikakve prevari obmane. Ovo je knjiga napisao šijski učeniak, šijska knjiga. Evo šta se unutra nalazi. Pa bi ti recimo došli sa žutom bojom opasno, a crvenom najopasnije. Da vidite šta se u unutra u tome nalazi. Da ne bisada mi čitali i gubili vrijeme, ja ću vam samo spomnjati samo šta se nalazi kod nje. Zato je naslovljeno odjelo kaže Ulema ušijati jakulun. Šijski, kaže, učenjaci govore. Ovo je govor koga? Šijskih učenjaka. Neopičnog svijeta. Nego najučenije njihove glava. Od samoga istorijata, nastanka, pa do dana današnje, šta su štampali, šta su pisali s ovim knjigama. I na to mi gradimo propis. Mi ne gradimo propis, recimo, šta je reko neko od ehli sunneta. Vi ako ćete da znate omeni. I da neko izradi omeni propis, ja sam ja novotar, ja sam ja murted, ja sam ja kako treba, šta ću uradit? uzet će uraditi? Uzeće moje dersove i presuša, tuzeće moje knjige i vide šta se napisao moj učan kao šta se napisao i kaže ovaj čovjek, a skreno ovdje pa ćemo odgovoriti. Ovaj čovjek je kako treba. Na osnovu čega? Na osnovu onoga što je ostalo od Moga dersa i Longosta napisao. Na tom mi gradimo propis, na tom mi gradimo propis. Takođe na osnovu onoga što se nalazi kod u knjigama učenjaka šija mi gradimo propis ti se moraš pravljati, nije to istina, to je laž. Dokazi ono što se napisali. Dobro. Između ostalo prvo poglavu ovdje govori o čemu? O Kur'anu. Glavna stvar. Vi znate da je Allah Đelešanu, se obavezao da će sačuvati Kur'an. Da li zna neko ajete? Ne zna na zikrao, a lehu? Mi smo, kaže, Kur'an objavili I mi ćemo ga čuvat Od čega čuvat? Od čega čuvat? Od izmije na bareka lafik Nikad Allah Azeva Đele nije ni u jednoj nebeskoj knjigi Objavi ovo što je objavio Kur'an Jer je kod židova i kod kršana Je bilo uvijek šta da Allah Azeva Đelešanu Ostavlja čuvanje knjige koje objavio kome? Učenjacima A i nam Učenjacima Jesu li je sačuvali? Ha? Nego su pisali, izmjenjivali, dopunjivali, brisali. Zašta? Za nešto što malo vrijedi. I ovo Allah Azzevađa odmah na početku svoje knjige govori o suratel Bakara. Šta su radili židovi i kršćani? Sa Allahovih knjiga koji su objadivali. Zato se obavjezao za kuram da će ga on lično da? Čuva da mu neće manjkat ni jedan harp. Dobro, šta visite vi sada kada bi sad došao čovjek i rekao u Kur'anu ne dosa jedan harf? Bili i dođe nam sada on sa teorijama nekim. Bili prihvatili njegov govor? I imam rekli ti si nevjeni ko Allah. Nevjeni ko Allah, zašto? Jer Allah kaže da nema ništa da je on ispušteno. I da je on brigu preuzo nad Kur'anom. Što znači, ne odbila kada bi prihvatili tvoju teoriju da je Allah Čelešanu. Šta? E, barek Allah fik ne vas Ne neodobila, neodgovora, neodobila. Svako ko ima neku dragocjenost, jer je čuva ili ne? Neku dragocijenost, pogotovo ako se obavezi da će nešto da čuva, boli će se i izgubit će život. Allah se obavezi da će čuvati Kur'an, sad ti dođeš, kažeš jedan hafmanjka. Ti si nebrije neko Allah ko dođeš sad. Dobro, šta mislite kada bi došla jedna skupina? i koja tvrde u svojim knjigama da je Koran iskribljeno. Eh? Da dođe sad čovjek jedan i napiše knjigu o tome. Eh? Jedan od šitski učenjaka, tipri I napisao djel koji je zove fasto le hip -hop. Kaže, konačni govor. Od Fi tahri fil kitabi rabbi Konačni govor o izmjeni knjige gospodara svih, što bi rekli najveći gospodar, odnosno od Korana. Napisao, čitao u knjigu o tome o čemu? Da je Koran iskrivljen. Da je od njega oduzeto nešto ili nešto u njega ubačeno dodatno. Zamisli. Braćo, šta mislite da se kod nas kodehli suneta veli žemata nađe neki učenjak koji kaže jedan ajet je uzeti iz Kur'ana. Jedan ajet je uzeti iz Kur'ana i bude najučeniji kod nas. Šta bi mi uradili? Šta bi mu radili Pa kaj se li ti ide glava? Za mi si insta napisao knjigu. Stotine rivajete unutra naveo. I opet neće da se odrišu od njega. I smatrao ga vođom. Morajte mislit mozak tog naroda. Najdragocenije dijelo ko njih je Elkafi. Hadijsko dijelo ko biva. Ko biva. Gdje je navod i između ostaloga šta? Da je Kur'an iskrivljen i da sadrži pravi Kur'an 17.000 ajeta. Tri puta više nego u Kur'anu. Zamislite da imam Bukhari, nama, najučeniji insan u hadithu koji je napisao Saheil Bukhari koji se u kutube, između kutube site koji se kodehli sunat al džemata koristi. A? I sad nam ja Bukhari sve rekao istinu unutra i svaki hadith vjero dostaje, ali mi došao sa jednim hadithom koji kaže šta? Samo jedan hadith, jedan ajet kaže mi dostaje. Ne tri vjetra čine, a je Jedan ajet kaže u Kur'an dostaje i sa hadithom. Šta ćemo da sad sa Sahih Buhari, Sahih Buhari palimo, ne palimo. Palimo? Spočega ne uzobilna. Jel to jelo kuf, jel to jel kufre, nije kufa da ja sad čolim da ne dosta jedan, aj tu anu ja šta, aخي. Negira se sami, aj tu, yalla hazi rejal, rekla na početku i smo naveli, Mi smo ku'an arab mi ga čuvamo, ne da nego niko ne Zatim, pogled je sljedeće, govori o čemu? O imamima. Šija i mi ćemo govoriti ovdje, takozvani izna šarije. 12 imamci, pošto su oni najraspostranjeniji. I najjačiji su. I po učenjacima, i po knjigama, i po... Molim, jest i po brojstvu. Inače, braćo me, draga, šije imate danas otprilike oko od 150 do 200 cine Do 200 milijuna. Od 150 do 200 milijuna imate šija danas. Da li, da li na brojnosti gradimo propis? Jok. Neko se vara, braćo, danas ovdje u Bosni. Otvaraju se skupine, menedži se gradi, ja, kada nam rastemo. Kada to je dokaz, znaš, je ispravnosti. <laughs> Jahi. To je od džahilijeta. Jer svi rekli, povođenje za mnoštvom je šta od džahilijeta nije. Od džahilijeta tajahirijat što se suprotavlja islam smatra se jahidijat. Tajb. Al-majawza taloga konstruisali su sebi 12 imama oni su svi udaljeni od Fatime i od Alije. Prvi Alija, zatim je Hasan, zatim je zatim je Mihovi. Njihova je sada svedo 12. imam koji je sada šta u gajbu. Imate mali, mali gajb i veliki gajb. Malo oskriveno i veliko oskriveno stanje. Ovaj imam, braćom mene draga, 12 je imam je nesto. Nestao je. Da je još kaželjš, kad je dijete bio nesto. I čekaju da se pojavi. Sviđa danes i mama im je mi umrlo. Ovaj 12 imam kad je bio kod dijete ovako u pećini, otišao i nesto je u pećini. I sad cekao da se pojavi. Braćo, ima li mozak i jedan da ovo prihvatiti? Ima li mozak da ovo prihvatiti? Ali je rastu, ne rastu? Rastu. Imao sam jednog prijatelja, braćo moja draga, primao islamu, italijani. U Italiji čovjek bio. I on učio primiti islam. I krenuo tamo po ulicama, tražio, ima gdješta piše islam, islam, nađem tamo kaže jedan centar piše islamski. Umiđem ja unutra. Šta je? Hoće da primislam. Ba, elhem, hodi vam. Štađe radi ništa, samo reče da se ne sešat. Kako treba? Ka šehadana la ilahelallah, šehadana la ilahelallah, ešhedu muhammeda rasul, ešhedu muhammeda rasul, u ešhedu an ali bali walah. I kaže šta? Kaže svedočim da da je Ali naslednik ili stičenik Allaha. I oni su sam šehadet. Ja pošto kažem svima I oni mene klanjaš ovakvu, pločicu mi dali, ha? pločicu, nemaš klanjata u tepihu, pločicu staviš i klanjaš. Ne trebaš platiti noge kada imaš abdosta, tamo vam i između ostalo kaže imaš mutan. Šta je mutan? A kada to ti je bolan privereni brak? To je islam, hhhhhh. Privereni brak, njega ćemo dodati, a možemo ga do dodati. Kaže, ja sam to, hajte, i naši su oni meni, kaže, jednu italijanku tam, ja sam sam njim skopio brak, na dva, tri dana, skopioš, razvedeš, ništa, ne trebaš, ne se, ništa, voda je, gotovo, ne trebaš, i ona je, kaže, da nosila, postala je, kaže, no, trudna, i dijete se, rodilo, kćerka, i postala je... i na kraju, ona je primila šizam, E? Eh. ne se, i dok je još bio sa tom ženom, on, tamo, vama, da po trijeć, oni su mene postali u Libaniji, Hezbollah, za izbola allahova partija kao bori se ljudi proti židova ljudi pravira Bore se proti sunija kako da zavlade libanom i zavladali su libanom znate za to izbola vlada libanom kaže otišao sam ja tamo i ja došao tamo smjesilas kaže neki tamo masker logor joo čekam da idemo na židove kao ništa Kad na večer, oni nama dovedu žene. Sklopim, kaže, ugobro s ovom, prespavam, sutri dan druga. Kaže, nisam zinalno kao u životu nikad vidio očima kako to tamo. Ali vidim ja da nešto ne reštima. Ali kaže, mladeži, koliko hoćeš, Amerikanaca, Engljeza, Francuza, lijepo, lijepo. Privat islam, odmah ti šta dozvolio? Sve ti dozvolio. Platiš dolar, dobiješ je. I kaže čujem ja usijutro kaže blizu tu se uči jedan, ali nije kaže jedan ko što je naš jedan. Nema toga šta je ovo pitam ja kaže ništa ostavit toga a kaže koliko sam puta proklavu bekladu u mera ne pitaj me. Što god više je to bolji. Tako vallahi braćalog ovo njegov. I kaže ne ne meni nije jasno kaže ja izazim odim tamo u džamilu. Ja tamo i dalje odrači. Do ja vam počnem kade sad da vodimo na, kažu sam da se rasprema, kaže on meni, a bivosttrpaju nazad u engleskom, tam negde strpali i zatvorili me da mene sad oni kao šta, od triezni. Jedan sam kaže pobjegao do švajcarskom ambasadu, tamo se prijavio i došao kući, došao sam kući, kaže, "Ni žene ima nit mi dijeta ima." Tražima kaže, "Ne možeš se prebježavat, više ti nemaš sa njom ništa, nemaš ni ženi." A kaže, "Budeš ništa zucno nemati glave." Pomla jedan puta prozvao što ne napišeš knjigu, kaže da za mene ima. Ovo, braćo, su draga, istine koje su nama pro, kroz njegove poznate. Što se tiče tih 12 mama, šta između ostalog imaju akidu? Kaže, znaju gaib, znaju nevidljivu. Znaju šta je bilo i šta će biti. Ovo su poglavljao iz njihovih knjiga, braćo. Wallahi, braćo. Znaju bilo šta je bilo i šta će biti. I odabiru u sebi trenutak smrti. Bez Bezgriješani. Naprotiv, do te mjere idu da kaže njihov stepen jeste, kaže već od stepena koga? Vjerovjesnika. I ovo je govor Homeinija u svojoj djelu. Islamska vlast. Štampan na bosanskom. Iranska ambasada u Belgradu štampan. Da su šta, imami? Na većem stepenu od vjerovjesnika. Dvije stvari sufije imaju zajedničko sa Šijama. Dvije stvari. Šije u svojim gorima se vraći na koga? Na Aliju Hasan Huseina. Alija Hasan Husein. Pogledajte sufijske kad govorite njihove govore. Njihove hikaje Alija Hasan Husein. Alija Hasan Husein. Najčešće. Kod Šija imate apsolutno imamstvo. Apsolutna predanost imamima, što timam ti rekne, to je. Imeđu ostalog, vallaha, isa naišan rivajat tude se pomnju, ali ako biva, kaže, ja uvodim u džemljad koga hoću i uvodim u džaheljem koga hoću. Između ostalog mu haqqik doli ispod kaže, ali ovaj kaže, rivajat nije ispravan. <coughs> ah i, vallaha, ja imam to knjigu, ja ne bih, ali zapali je da je nema. Zapali Jer ljudi nemaju znanja, ne znaju ni šta su tri vajeti. Kad se tiče rivajeta košija ili hadijske nauke, mi braćo kod nas hadijska nauka je bazirana na čemu? Na lancu prenosi laca. Od onoga koji je zapisao lanac, kaže, pričao mi je taj i taj, o toga i toga, o toga i toga, da je Allah poslanik sada Allaho v.s. rekao. Ha, dobro. Sad, ko, je ovaj, ko su i ljudi? Svaku ime je spomenuto u biografijama učenjaka Jerha Italila. Kad je rođen, čije bio, od koga je učio, od koga je prauzeo, kome je prenio, sve šta su rekli o njimu. Ni dlaka nema nika. I na osnovu toga mi odmah kažemo, lanac prenosilaca mora biti ispravan, nespravan na osnovu ovoga. A sadržaj je druga stvar. Kod njih nimate lanca prenosilaca. Može biti između i mama i poslanika 100 godina. Bitno je da ima onaj koji je zapisao hadis lana do imama od određenog. A od imama do posle nikam ristog godina ne treba mi lanas. Što? Jer ima dobija znanja od Allah. Ne treba mi lanas. Čehad. Čehad. Da ne govorimo o širku koji je kod prisuta koji se navodi umdijeljima. Između ostaloga, braćo moja draga, za nas ehli sunnje, oni se koriste poseban termin. On neće za tebe rezati ti muslima, niće rezati da si ti ehli sunnje. Ne, kaže, am. Odnosno, što bih rekli, mi opće ni to znači. A zase bih kažu haš, mi smo haš. Mi smo, kaže, specifična skupina, spaćena skupina, ovo je vam sve. Znači, hen Ne klanja i za tebe, jok. Šta kasina Hadžu? E to je specifično stanje, nemaš drugi. Ko je bio na Hadžu, ko je bio na Hadžu, more prepoznaješ i po njihovim licima se čak prepoznaju. Tam na Kaugaj. Wallahi brate Šod, koji mašatelski kanal eki televizije gdje su islamski kanali, tam imate srpski koji hoćeš. Čim ga vidiš, znaš je. Čim ga vidiš. Zašto? Allah azza wa jalla smjajta kaže jomet bjedo vuguh va tsvedo vuguh nadan kače neka lica da pobijeli neka pocrmit. Fa amalladzin asbadat vuguhum akefettum ba'd imanikum fa thooqul azab bima kuntum takfurun. Ahto se tično ih crnih lica. Ka je zna što se crne akefettum zar ste postali nedvijnici nakon što ste bili vjernici? E eh, sad kuste bolu kazna. Babashka ne ves svojoj prisutno kod njih. Se... I još gori od ovoga. Ovo je samo, braćo moja draga, pošto nas vrijeme ne dozvoljava više da govorimo. Uvodi je dio samo. A naproti, na... dobro je bilo semina napraviti samo o ovome. Zašto? Jer ovo pušta, korinje čak i kod nas u Dubosni. Jeste. Jeste. Imate čak satelitski kanal. Zove se Sahar. Satelitski kanal. Sahar se zove na bosanskom jeziku. Tamo ti daju vijesti. Imate koledž kod visokoga iranski, šiski. Ja me habija ne dati ništa. Završio se što si završio, hafiji se primjer radi što si završio. Ne dati bolan. Diplomu ti neće da verifikujer. Na ostrifikaciju diplome ne znam je napraviti. Stoćinu zamki ti pravi. Njima dadnu koledž da otvori, da radi i da predaju, sve im da li. Još mi kažemo, mi, mi pamtimo Allah knjigu, znamo nešto od haditha, znamo od ovoga, znamo od onoga. A on ti kaže, Buharija, murteb. Kakav sahih Buhari, svi ashabi, tedu, bade meuti nebisalo, sam ovaj poznato, k'o mi kaže, svi ashabi su se odmetnuli u dveri nakon smrti poslanika. Osim, kako ražete mi njih, nekoliko. U jednim odivajajta 17 samo, ashaba je kako treba, on se ostalo za ženem. Abija. Hasan, Husein, Ammar, Salman il-Farisi, samo ćete ta imena naći kako se ponavde ako njega. Ono se ostalo, treba da se profete. Između ostaloga, kaže se braćo moja draga u njihovim knjigama, Allahu ekvar, kako su, kaže, preoteli, kaže, Hilafeta Ali, ko, Ebu, Ebu Bekr i Omer, kaže. Između ostaloga kažu kako je Ebu Bekri i Omer došli su kaže kući i kaže pa su našli zagduća na vrata pa su obili vrata pa su kaže Fatimu pretukli tako da je podbasila kada je gdje je bio ali Alija se kada je stakrio. Eh? A, Subhanallah iladim, ti koji se povodiš za svojim Alijom i mamom bezgriješnim da kaže da se Alija stakrio, ona je koji zna gaj, šta će biti, šta je bilo da se stakrio. Ne mi kažemo vallahi ovo ovaj batil, laž. Da ne idemo deli zbog Braćo Alija je bio jedan najhrabriji ashab. Naprotim, najhrabriji ashab je bio Alija. Nije bilo hrabrije od njega. Poznala ta sablja sa kom sa koštrica je bila. Koji je nosio? Alija. I sad dođe dva. A evo Bubekra, starac. Dođe mu lupa i na vrat, on se, po, po se pod krevet saklio. Nedoliko je to da kaže za bilo kojeg kamal kama li za Alija. Nedoliko je. Šta kažu za majke vjernika? Šta kažu za Aishu radi Allahu anha? Ima li iku od vas da, da zna nešto čudo? Ne, ne, ne, sa posla nikom. Trenimo da za shaba. Allah Đelešanu je očistio i kaže da je to bila potvora. Oni kažu šta? Istina. Allah kaže potvora ti, oni kažu istina. kolaže Ko bude govorio da Kur'an laže, ko je, šta je sa njim? Međutim, braćo moja draga, ovo je stanje kod njihovih učenjaka, ovako se kaže. Ovo je stanje kod njihovih učenjaka. Čuo sam jednog od najvećih, speci... što bi rekli mi, stručnjaka za Rafid Ilišije, Osman Hamis. Boravio je prošlog ljeta u Bosni i držao je seminar negdje govor na igmanu, igmanu o ispravljanju istorije. Govorio je znači o određenim greškama koje su dogodilo u istoriji, baš o Šijama. I naj, jedan najveći eksperata. I gledao sam njegove rasprave sa njihovim učenjacima, kako im dolazi sa njihovim knjigama i tako dalje. Međutim, ne smatra njih sve da su istome koš. Običan narod koji ne zna za ovo, ne smatra nevjednici, doće njihove učenjake. I ovoga stava sam vidio da je drugi Ili možda su na istom stepenu adna al-urur siriyasida. Jedo najviše i takođe ljudi po pitanju poznavanja šizma istog je ovo stava i ovo sam ide da kaže i U Usaymi rahimahullahu sunitatna. Druga skupina braćo moja draga jeste skupina o kojoj ćemo govoriti bar nakad na nas... koji je na koliko nam je ostalo računa. Koliko je sada? 350 ko kimamo vremena još. Jesi 45 minuta? Ne mogu, ne mogu. Za ovaj derc, sim za drugi derc. Dobro, dobro, dobro, časovo. Aha, znači već ovaj smo sad završili. Dobro, sad ćemo se kratko dotak Sufija pa idemo na hariđije i na selefija. Kratko samo jer nam isteklo vrijeme za ova dva. Ali ćemo se dotaknčava. Sufija bracio mej draga. Neophodno je vraćo, shodno što smo nagledali od kuranskih hajeta, da se vratimo na najorgilenija dijela sada kod Ehli Sunnata Vlžemata. Sad je zaboravte, evo veće mu knjive sad zatvori. Sad šije zaboravte. Neophodno je da se vratimo sada na dana dela kodeli Ehli Sunnata Vlžemata, ako budemo htjeli do govorimo kome? O Sufijem. I kad budete šitavali sada nastanak Sufizma, Prvo kažemo, da li je Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, bio sufijan? Ha? Je li bio? Da li su ashabi bili sufije? Im radim. Jesu li ziklili? Jesu li Jesu se probadali? Jesu huktali? Nema ni jednog hadita. Allah prvo ću Ne opisuje poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kao takvog, kao sufiju. Niti postoji haditi koji govore o tome. Niti ima nekih rivajeta da su to ashabi praktikovali shodno temeljima koji smo naveljeni majetima na početku ovoga drugoga dijele predavanja, šta se onda kaže? jelovo li ovo odbašeno i prihvaćeno? Odbacuje se. Je što ti naređi postani i prihvati, što ti zabrani i odbacuj. To je jubi. Imamo dvehebi, jedan od islamske učenjaka, opće prihvaćen kod Sufija, i kod Selefija, i kod svih. I Hvanija, Maturidija, i kod svih ostanih napisa djelo Kisave. Cieru a'lamun bala. Onda kod desetina Tomova. Čak ima 30. Tomasa sa tehnikom 70 sa danom. Od 20 pa na 50 stampa. Između ostaloga kada spomnemo određenih učenjaka je sabrao sve učenjake unutra od Kenod posanikalisat salam, pa mu padao njegovog njegovoj njegovog života koji je živio. Naudi tamo između ostaloga da vede ime i kaže Sufi, a Sufi, a Sufi. Šta ovo znači? O karakteri se ovo kao Sufijom, odnosno bio je poznat kao takav. Naćete tri etape ovako ću ja podeliti. Koje se vežu za Sufije i nastanak i razvoj njihova. Prva etapa jeste etapa koja je pojavila se kada u drugom hijđetskom stoljeću. Jedni kažu prvo hijđetsko stoljeć je već bilo u tome, ali je većina, većina islamsku čnjaka da je to se rasposljeno kada u drugom hijđetskom stoljeću. Šta? Ovo sufizam. Sufi, sufi. Da neko bude tako karakterisan. Razilaze se prvo tamo, zbog ček se zovu sufi. Jedni kažu zato što su bili oni koji su nosili odjeću od vune. I ovo je najispraniji stav. Kao što ću mi kasnije sad malo doviditi jednikaro zato da su oni bili onaj ashabi koji su bili as sallallahu alejhi koji su bili u mesditu u Medini bili su proterani iz Mekke oni su karestanovali na gornjem dijelu takozvana veranda što bi rekli eto se tako zove kada e, tuzu ti i tako dalje ima više naziva a lov je jedno privlatljivo zbog čega jer prva generacija sufija ako možemo tako da kažemo koji spominje vebi sa ovim nazivima i koji spominju učenjaci bila je ove prirode prirode čega prirode dubokog i bajate dubokog ibadeta. I dubokog odricanja od svake vrste dunjaluka. I predanost i knjizi i učenju i štitavanju. Jeste? Kad islamski učenjaci kažu u prvoj generaciji Islama, odnosno kod Ashabo, vremenu Allaha, poslanika sve osrem, kroz Kur'an i Sunet, ne narazi osim nekoliko izraza za vjernike. Kakvi su? Muslim. Allah spominje koliko hoćeš u Koranu. Mu'min! Spominje u Koranu ili ne spominje? I spominje šta još? Moje To je najveća faza insamskog vjerovanja. Kako je došlo u hadisu Džibrila, kada je upitao šta Džibril, ali je poslije kaže, reci mi nešto o Islamu, kaže, pa Islam je tako i tako, kaže, sodakt. Rekao si, kaže, islam, šta je, kaže, iman, iman je to i to i onda kaže šta? Mele Ihsanu, kaže šta je Ihsan? On mi je rekao šta? Enta abud Allahi Da obožaješ Allahi, kaže, kao da ga vidiš. Fajnam fajn tako tara, fajnohu, jer ako ga ne vidiš najdobrat on vidi. Ihsan je znači šta? Najveći stepen ibadeta ili obožavanja Allahi, To je vjezano za koga? Za onu, za vjernike. Imaju izrazi čega još? nevjerstva, nevjernici, kufar ili kafir, imaju izrazi mušnik, mušnici, i imaju izrazi šta još, novi monavik. Drugi izraza kroz Kur'an i sunet ne postoji. Sufija, Nakšibendija, Šazilija, nema braća. Mariš? Ne spominje se ništa. Niti spominju se Selefije, jok, ni Selefije se ne spominje. Nije Hvanije, ništa. Ovo su izrazi koji su u Kur'anu i oni su ušarjačeni. Mi tako je privatavali. Nije znači došao ni jedan izraz. U drugom hidrskom stoljeću se pojavio izraz Ubad v Šta je to u ubad"? Ubad kaže, ono su to robovi, Allahovi, i zuhad oni koji se odričuju od Unjaluka. Sufije, Ubad, zuhad. I ovo je ta grupa bila poznata kod islamskih, islamskog umjeta u prvim u prvom ili drugom stoljeću, hidrskom. I ovo je, kako kažu neki, izlaz, da kaže, danas ovakvi postoji, sad ćemo ih opisat, uzeli bih kada sebi za imame. Jer ova vrsta koji su se zvali sufije, braćo moja draga, nisu imali širka kod sebe. Nisu imali ritualnih plesova, niti zajednih zikrova, niti obožavanja kaburova, niti klanjanja kaburovima, niti uzimanje šejeha sebi za nekoga vođu koji ti sve zna možda pita kada šta ženi kada sa ženom ne otvila spavat. nije bilo poznato. Šta je bilo kod njih poznato? Kod njih je bilo poznati i badet. Nisu se odvajali od srđde. Kada čitate biografiju oni koji su bilo karakterisani kao sufije tada naćete da bi klanjali noću. Postili danju. Nosili bi odjeću najjeftiniju od vuni. Ne od lijepoga vlakna ne, od vuni. I potom su se prepoznavali. Volaj, sam našao nekim od njihovih biografija, kaže da ne bi znali kako izgleda dinar. Ne bi znali kako zlatnik izgleda. Noma za plaćanje. ne bi znali. Zašto ga nije koristio? Smatruo je to, nepotrebino. On se predo Alama za vođele. Našli bi, između ostaloga, za neke da bi, kaže, klanjali na pratu kuće, na, na na krovu. Noć. Zašto ne dole? Kaže da ga da ga znači hladnoća, ne da mu spavate. Čitavu noć probitio sa kome? U namazu. Sa Allama, zaođale. Ovo je ta generacija, ovo je ta generacija. Danas da postoje ovakvi, bili huzele za vođeli, za imame, umeta. Ali opet je Seleh prigovorio njima. Zbog čega? Šta mi je dokazato? Koji je hadje... hadid? Miljeđiga Bukhari, koji još musim i ostali? Da su došla trojica ljudi pitati a ja, išu o stanje Allaho poslanika, pa kad im je rekla šta, pa su rekla oni Ja ću osta stalno klanjati, kaže jedan. Ja drugi kaže, ja ću stalno posliti. Sreći kaže, ja se so odričim žena. Kad je došao Allaho poslanik, pa mu rečeno šta je mi rekao? Naim. Ja sam, kaže, najbogo bojazniji, ja se najša Allaho zveđele bojim. Vi bolji od mene. A sad mi kaže, usalli v enemu. Klanjam i spavam. Asumu, v aftiru. Postim i šta? Iftarim se, jedem čitav dan nekad. Malo napijem se, malo pojedem datum. I šta zatim kaže? I ženim se, zavodžu mi se. ja kaže, ženim se ženim se žena. A zatim donosi sa čubenim riječima. Gde kaže... Ako bude tražio nešto drugo mimo moga suneta, minni ne pripada meni. Zato su islamski učenjaci ukorili ovakvu vrstu i badeta koja je bila poznata kod ovih ljudi. Iako su pojedaka šta su bila. Pozitivne ličnosti, što bi rekli mi. U biografiji jednog Ebu Hamze, Mohamed ibn Ibrahim, kako navodi Hafid, vehbi usjera laminu bela, Živio u vremenu imama Ahmeda. Živio u vremenu imama Ahmeda. I bio blizak sa imamom Ahmedom. Ali je bilo prisutno kod njega ovo. Bio je i bade činio stavno. Međutim, kroz ove stvari se uvukuju druge stvari. Kaže, hapid, vehebi. Kaže, došao bi kod Haritha Muhasebija. Harith Muhasebija je isto među ove generacije. Pa bi kaže ovaj, ebu Hamza začu, kaže, blejanje ovce. Pa mi kaže, govorio lebej ke lebej ja se idi, kaže, odazi ti se moi gospodine. Odno, dobro je. Je l'o prisutno kod Sofija o kasnim generacijama? Životinja blej tika lebej ke lebej ja se idi. Pa je kaže, uzeo Haris noži, kaže, ako se lemtetob asbahuk. Zaklatchite ako se ne budeš pokajao. Od ranih generacija je prisutno, vidite kako se ulažilo. Druga generacija Jeste ona generacija koja se je apsolutno predala odgajanju duše. Što bi rekli mi? Ha? Odgajanje. Između ostaloga, nikako se ne bi ženili. Ha? Smatrali mi kaže, navodi se, između ostaloga, i Vajt kaže, žena kotele mora da bude poput hudovice. A, poput hudovice. Nemaš potrebe za nju. I govorili bi među ostaloga, jedan od kaže, ja samo, kažem, meso pojedem jedan puta godišnje. Kada? Zakolim kurban. I smatrali bi, kad bi dobio novu odjeću, da je buče, šta bi uradio, odmah bi je poderoj, sjepo, ili bi je uprljao. I treća grupa, jeste ona u kojoj se pojavile ogromne devijacije. I to je grupa koja je u svoje znači pojmanje ili praktivo vjeru uzela ono što je bilo prisutno kod koga? Kod grčkih filozofa. Je li tako ili je tako? I od indijskih i od perzijskih filozofa. Nalučite ovo prisutno nakon prevođenja grčkih dijela na arapski jezik. Od Platona, i ostalih grčkih filozofa, mi se laze. I ovo je upao jedan od velikih, što bi rekli mi, pravnika šafijskog medheba, Ebu Hamid el-Gazali. U 7. hiđetskom stoljeću dobija svoju erupciju, konečno. I od tada počnju da nastaju takozvani tarikati. Međutim, tarikati itar nisu bili u onoj formi kao što su nastali nakon 10. hijetskog stoljeća Sve ove delicate koje imate koji se spominju trače mi, mi su bili poznati u prvim generacijama a niti negdje u sredinim nego su nastali kada kasni od 10. hijetskog stoljeća pa gore Bilahi alejk zar možeš vjerovati i smatrati se pripadnikom nečega što je nastalo nakon 10 vijekova nakon smoti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Kako? Zatim, braćom, moja draga, nikada u istoriji islama u primim generacima nije bilo I jedne vjerske kuće osim čega? Osim ali meseđin Ali je neophodno kad im sam odio zabud da šta? Da nešto pridruži Pa su džamijama pridružili šta? Trekije Kuće je bogobojani kako ga mi prevodili Takvi, kuća bogoboja znak jeste gdje, mesti di tome hadithima. A ne takja. Sjećam se, braćo moja draga, jednog od brata. Niso im ćemo završiti o... Sufija majhko, o tom mora se govoriti. Nismo niti odrape, njihovih ubjeđenja, akhida, wahde, tol muđudi, tahlila i ostali stvari. Ona je kaže, on je iz Kosova sreo sam ga u jednoj od gore. I među ostalo kaže, bio je čitavo selo, kaže, sufijsko. Čitavo selo. I ovo je žešća malo. Kaže, između ostaloga, događalo bi se čak, da im šezi nauči sa određenom djevojkom. I to mi svi, kaže, znamo! Budemo unutra oteka i kaže, samo jedan po jedan izlaze. Otac i Ljamiđa je dovedu i kaže, ja sam na put zadnji ustup, pa ja sam u rukani Dole, negdje, jesli, jesli, abak taši je, jesli. Kada su Srbiji, ono kad je bio, kada su ušli na Kosovo, oni su ga ubili, tog šejha. On je tad bio jedno od zapadnih zemalja, nazvo, dole, kuđo, svoj majka mu plače, šta je majka? Kaže, ubili nam šejha, elhamdulillah, kaže mi, ja kaže, nisam progledu, dopisam, izašao iz svoga sela. Nešto kaže, smakama sine, kaže, on se odkrupio za nas, kaže, bio kurba svima nama. Grijeh je otišli sa nje, u ovoj smrći. Dobro, pročitat ću vam sad jednu fetvu od Rijaseta, znači. Evo imate slika, doktor Enes Ljavaković. Pitanje glasi, interesuje pojma mi, Vahdetul Vodžud, ovo su sufijski širkovi, Vahdetul Vodžud, znate šta je, ko zna šta je Vahdetul Vodžud? Aja, barek Allah, fika. Šta je etihad? Holul, šta je Holul, znali ko? Holul. Aja, Da se Allah u tjelovi, u insana, u stvorenja. Kaže, molio bih da mi Riasat da svoj stav prema ovih pojma i šta oni konkretno znači, odnosno, da li je širk, ukoliko čovjek je u to? Ovo je prisutno kod većine tarikata. Odgovor. Kaže, nije rekao da su to sufijski pojmovi, Odgovor dole, spomenuti povim se koriste u sufijsku literaturi. Ha? I nekim sufijskim krugima u Zagradu, ne nekim. U mnogim sufijskim krugima. Tu se, te se tu možete upoznati sa značajem tih povima. Pogledajte u dijelu sufizam od Dršida Hafizovića. To je dostavno kazano, prema našem razumijevanju značenja tih termina, oni označavaju jedinstvo Boga i svijeta. Ako ni haš, Boga. Znači, Allah je sredinio se sa svim, cvije drvo, svinja neodobina. Laj, možda vam ovo zvuči neprihvatno, sad ti priteruješ malo. malo. Otvorite knjigove, ja je imam jedno, maša Allah, šubuhatu sufije. Ili sufijske šube. Napisao jedan od islamske šenjaka iz Egipta, sa Azhara, Azharovac. Gde je pobio sve šube koje imaju. Sve što se nalaze u njih knjigama, iznjedruo, i sve je sa kuranskim i hadijskim tekstovima, ništa drugo mi ne treba. Ti smo za ljudima. ali kažu. Ha. Mi kaže uzimate znanje mih nelemuat. Mi uzimate ga znanje od mrtvi. Nahnu nehuz minel haji levi lajamut. Mi kaže uzimamo znanje od onoga koji je živ, koji nikad ne umiruje. Ja se mučim deset godina da nešto naučiš od djere. Ne provedeš noći, ne prespavaš, da zapamtiš, da preneseš. Oni ti kaže, smijeli se s tobom, kaže ti uzimati znanje od mrtvi. Što? Poharija umru. Muslim umru. Nesai umru. Ebu Hanife umru, Šafija umru, šta vi uzimate znači od koga? Postanik umru. Albubillah. Kaže mi direktno. Od onoga kaže koji je živ, koji nikad ne umiri. Ne trebaš učiti. Ne trebaš se zamarati. Ne trebaš noći. Braćo, vallaha vam kažem, znalo mi se događat kad ja i supruga imamo ispite <laughs> čitao. Ne prilazi jedno drugom. Ispiti, on traju po 15 dana. Ne vidiš ni dijeta, ni, ni se ne naspavaš, ništa. I on ti sad dođe, mi je direktno. Ne moraš biti volat, ne moraš biti nepisman. Tako mi uz više noga, govori mi jedan od Efendija. Ozvej Efendija, kobilica. Kaže, u ratom, pred kada je samog rata, bio, bio sam čuvar jednog od vojnih lica. Ibiđe ostalo, boravio sam njim. Pozvan sam bio, kaže, na jedan zikr, otišao sam. Ta ovne lice kaže izvrano za šejha. Glavni šejh, ona je preselio, sada čovjeka stane. Čovjek ne zna, ne zna, Kur'an otvrda čita narapski. Postoje šta? Šejh. Ljubimo se, sve mu se daje. A? Kod nas ne bude znao Allahove knjige, ne bude znao sunja talava posljednika, ne bude znao govori učenjaka. Iđi uči, istaneš ode ovako i slušaš. Ne ima, jaka sam, ja sam, laj, braćo me dragi, ja sam dao mići u džamiju jednu, zove se Bilal u, Egiptu, u Kajru, uđem, Nakon akšan namazak, za kasnje od minuta uđem, ti tamo mesiči, pum, dvije hiljade ljudi umutra su šajnog čovjeka. Dvije hiljade ljudi su šajnog čovjeka. Ja dođem i sa njih knjigama pišeš da nešto naučiš. sam gudi sufi, a sad ćeš dobiti. Ođe nam put, ilhan ti dolazi od Allaha. Jedan put se, je Zira je pravila ših, eh, intervju, štara je da napravila sa jednim šijekom. Poznati šijek, da ga ne spominje. Dogovorili ste, aha, kaže morate platiti. Koliko, tol Pristali su na to. I kaže, kad smo bili na aerodromu, kaže, telefonski pozir, šta je? Ne dolazite. Što? Dobio je šeh, inspiraciju. Telefonski govor kaže, da je bolje da mi ne dolazite. Sada, najvraće, bravo. Dolazi u Sarajevo, taj, ja ga znam, vidio ga ja u Sarajevo. Prije nekoliko godine. S ovim bi završili.